פרק ג. ותאמר לך, נעמי חמותה, בתי, הלא אבקש לך מנוח, אשר ייטב לך. ועתה, הלא בועז, מודעתנו, אשר היית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. ורחצת וסחת, ושמת סמלותייך עלייך, וירדת הגורן. אל תוודאי לאיש.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 וייטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, ויילפט, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר מי את? ותאמר אנכי רות אמתך. ופרסתה חנפיך על אמתך, כי גואל אתה. ויאמר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 איך יפול דבר? כי לא ישקוט האיש, כי אם כלה הדבר היום.